Ein deutsches Märchen. Der Nussknacker Es war einmal an einem verschneiten Weihnachtsmorgen, da klopfte es an die große blaue Tür. Clara, bitte schau, wer an der Tür steht. Als Clara aufgeregt die Treppe herunterlief, hoffte sie jemanden Besonderen zu sehen. Und das war es wirklich. Oh, Onkel Jack! Ho, ho, ho, frohe Weihnachten, meine Kleinen. Ich bin nicht mehr Kleinonkel. Oh, was spielt das für eine Rolle? Du wirst immer meine kleine Prinzessin sein. Aber ich schätze, dass du recht hast. Ihr seid jetzt alle erwachsen. Ich sollte dein Weihnachtsspielzeug wieder mitnehmen. Oh, vergiss, was ich gesagt habe. Ich bin klein wie die Ballerina, die du letzte Weihnachten für mich gemacht hast. <lacht> Onkel Jack war ein Spielzeugmacher. Jedes Jahr machte er für Clara und ihren Bruder Fritz lebensechtes Kinderspielzeug. Clara liebte all ihre Spielsachen und bewahrte sie sicher in ihrem Schrank auf. Sie hatte Zinnsoldaten, Piraten, eine Ballerina, Reiter, Panzer, Monster Trucks und vieles mehr. Fritz hat sich nie um sein Spielzeug gekümmert. Seine Puppen lagen immer auf dem Boden herum. Welches Spielzeug hast du mir dieses Jahr gemacht, Onkel? Oh, dieses Jahr habe ich etwas ganz Besonderes für dich, Fritz. Aber du musst bis heute Abend warten, um dein Geschenk zu öffnen. Oh, Onkel, bitte. Bis zur Nacht ist es noch lang. Bitte, bitte, lasst es mich jetzt öffnen. <lacht> Kinder. Ihr wisst, dass ich nicht Nein zu euch sagen kann. In Ordnung. Wie auch immer, ich denke, dieser Weihnachtsabend wird magisch. Oh, Onkel, so klein sind wir nicht. Wir wissen, dass es keine Magie gibt. Oh, sei dir da nicht so sicher, mein Kind. Es ist doch Weihnachten. Oh, dein Geplauder hat mich eingeschläfert. Können wir jetzt unsere Geschenke aufmachen? <lacht> sicher, das gehört dir. Und das ist deins. Als Fritz seine Kiste öffnete, sah er einen Mäusekrieger darin. Er sah gefährlich aus mit seinem großen Zahn. »Der hier sieht so echt aus, Clara. Sieh mal! Scheint, als wäre er gerade aus einem Krieg zurückgekehrt.« Aber Clara hörte nicht zu. Sie starrte immer wieder auf ihr Spielzeug. Es war der Nussknacker. Er hatte eine lange, Papageienartige Nase auf einem Kopf, der größer war als sein Körper. Aber etwas an diesem Spielzeug war anders, und Clara konnte ihre Augen nicht von ihm abwenden. <lacht> Der ist so hässlich! Niemand ist hässlich, Fritz. Er sieht einfach anders aus. Aha. Du meinst hässlich? Anders ist nicht hässlich, Fritz. Und mein Knuspriger ist nicht hässlich. Oh, hört auf zu streiten, Kinder. Und sie hat recht, Fritz. Anders ist nicht hässlich. Genau deshalb habe ich dieses Spielzeug für dich mitgebracht, Clara. Ich wusste, dass du die Schönheit des Nussknackers hinter seiner langen Nase und seinem großen Kopf sehen würdest. Er ist ein tapferer, junger Mann. Er sah nicht immer so aus, weißt du? Was meinst du damit? Gibt es eine Geschichte? Du musst es uns sagen. Ha <lacht> natürlich. Komm, setzen wir uns. Jetzt hört genau zu. Es war einmal eine Königin, die ihr Schloss sehr, sehr sauber mochte. Sie trug einen Fächer und einen Spiegel, um sich zu sehen. Denn ihr Gesicht war immer so schön, wie es nur sein konnte. Aber einmal, an einem unglücklichen Tag, stolperte ihr Dienstmädchen über einen Teppich, der da lag. Die Wand hinter dem Tisch war mit Sahne bedeckt. Die Königin war so wütend, dass sie laut schrie. Oh, wie kannst du es wagen, die Schönheit meines Schlosses zu verderben? Wachen, werfst sie raus. Das machte die Magd so wütend. Du denkst nur an dich selbst. Du kümmerst dich nicht um die, die für dich arbeiten. Du verstehst nicht, dass Schönheit nicht alles ist. Du wirst diesen Tag immer bereuen. Aber jetzt wirst du sehen, ich verfluche dich, Königin. Länger wird deine Nase und größer wird dein Kopf sein. Und nur, wenn du die härteste Nuss knackst, kannst du zu deinem alten Ich zurückkehren. Die Königin saß da und weinte. <lacht> oh nein, mein Gesicht! Was soll ich jetzt tun? Ich weiß nicht, wie man Nüsse knackt. Wie kann ich die härteste Nuss knacken? Da kam der Nussknacker. Oh, »Aber ich kann. Ich werde es für euch tun, meine Königin.« Und so knackte der Nussknacker die härteste Nuss. Sofort danach wurde der Fluch aufgehoben. »Aber...« »Was ist mit meinem Gesicht passiert?« Die Nase des Nussknackers wurde immer länger und sein Kopf immer größer. Aber der Königin war das egal. »Oh, du bist hässlich.« Du passt jetzt nicht mehr in mein schönes Schloss. Los, hau ab. Und der Nussknacker wurde weggeschickt. Aber das ist nicht fair. Die Königin war so gemein. Genau. Jetzt weißt du, warum der Nussknacker von ihr so aussieht. Nicht ihre. Ich will diesen Nussknacker. Jetzt. Aber du hast ihn gehasst. Und der Onkel gab ihn mir. Du kümmerst dich doch nicht um deine Puppen. Aber Fritz war das egal. Er wollte das Spielzeug so sehr, dass er anfing, darum zu streiten. Beide zogen so sehr an ihm, dass der Arm des Nussknackers abbrach. Fritz ließ das Spielzeug nun los. Ich, äh, es tut mir so leid, Clara. <lacht> mein Nussknacker! <lacht> oh, liebe Kinder, es ist Weihnachten, die Zeit der Magie. Macht euch keine Sorgen, es wird ihm gut gehen. Ich werde ihn einwickeln. Aber du musst ihn die ganze Nacht unter dem Weihnachtsbaum lassen, okay? Nur dann wird die Magie funktionieren. Hier, nimm das. Ich werde jetzt gehen. Pass auf deinen Nussknacker auf, Clara. Zeit für etwas Magie in diesem Haus. In dieser Nacht konnte Clara überhaupt nicht schlafen. Sie dachte ständig an ihren Nussknacker. Schließlich ging sie zu ihm und umarmte ihn. Sie behielt ihn auf ihrem Schoß und schlief ein. Einige Zeit später hörte sie ein Geräusch. Als sie die Augen öffnete, sah sie, dass der Mauskrieger zum Leben erwacht war. Er zog sein Schwert und kam Clara näher. Und plötzlich kamen viele Mäuse hinter ihm her. Alle wollten sie angreifen. Clara stand auf, um die Mäuse zu verscheuchen. Aber dann wurde ihr klar, dass sie so klein war wie die Mäuse selbst. Und sie begann vor Angst zu zittern. Plötzlich wurde der Nussknacker lebendig. Oh nein, Klara! Er rannte in ihr Zimmer und stellte sich vor ihren Schrank. Hört zu, Klara ist in Schwierigkeiten. Wir alle müssen ihr helfen. Kommt, folgt mir! Alle rannten hinunter, um ihre Klara zu retten. Als sie ankam, brach ein Krieg zwischen den Mäusen und den Spielsachen aus. Clara lief weg und versteckte sich hinter dem Weihnachtsbaum. Die Spielzeuge kämpften tapfer, aber es gab zu wenig Spielzeug im Vergleich zu den Mäusen. Der Nussknacker selbst wurde schwer verletzt und dann umzingelten ihn auch noch die Mäuse. Oh nein, mein Nussknacker! Klara warf ihren Schuh, der Anführer fiel auf den Boden, die Mäuse rannten weg und die Spielsachen hatten gewonnen. Oh, Nussknacker, nein, bitte, bitte mach die Augen auf, nein! Als sie weinte, begann der Weihnachtsbaum hell zu leuchten. Was? Oh! Der Nussknacker verwandelte sich in einen jungen Prinzen. Wer bist Erkennst du mich nicht? Ich bin der Nussknacker. Du hast den Fluch gebrochen, Clara. Du hast Schönheit jenseits meiner langen Nase und meines großen Kopfes gesehen. Bevor Clara etwas sagen konnte, begann das Klavier eine schöne Melodie zu spielen. Und was dann geschah, war wirklich magisch. Oh, wie sie um ihren Nussknacker wirbelte. Clara, hast du die ganze Nacht hier geschlafen? Wo ist der Mauskrieger? Und mein Nussknacker? Er ist in deinen Händen, Clara. Geht es dir gut, mein Kind? Guten Morgen, alle zusammen. Oh, Clara, hast du die ganze Nacht hier unter dem Baum geschlafen? Onkel, der Nussknacker, er ist ein junger Prinz. Er wurde letzte Nacht lebendig. Und der Mauskrieger auch. Und und sie kämpften. Und alle Süßigkeiten tanzten. Bonbons tanzten und Mäuse kämpften? Oh, ich fühle mich so schuldig. Ich habe ihr Spielzeug zerbrochen und jetzt ist meine Schwester verrückt geworden. Klara, <lacht> Clara, warum bewahrst du deine Nussknacker nicht sicher in deinem Schrank auf und kommst zum Frühstück runter? Ja, Onkel. Clara hatte nichts dagegen, dass ihr niemand glaubte. Denn sie wusste, dass sie, wenn sie einmal erwachsen ist, dennoch an ihren Nussknacker glauben würde. Sie wusste, dass sie ihn eines Tages finden würde, wenn sie erwachsen ist und sie werden glücklich zusammen sein. Oben in ihrem Zimmer bewahrte Clara ihren Nussknacker sicher im Schrank auf und ging zu ihrer Familie. Immerhin war es Weihnachten. Die Zeit der Magie.